День десятий «Що це за неподобство?» – репетувала на п'ятихвилинці Ліліана Олегівна. «Це переходить усякі межі. Що з Ярославою? Другий день не з'являтися на роботі? Це вже свинство!» «Розпустилися! Та хвора, тому треба на теніс! У тої незаплановане побачення чи ще казна що! Так не можна, панове, я не допущу анархію у відділі!» Володимире, негайно їдьте за Ярославою Михайлівною і привезіть або її, або її заяву про звільнення. Вовик миттєво вискочив з кабінету. Після цього скандалу Віра не змогла залишатися у кімнаті і вирішила піднятися до кав'ярні. У швидкісному ліфті Зіштовхнулася із сивочолим завідувачем відділу маркетингу і відвела очі. Коханець Аліни Схуд і постарів років на десять. У кав'ярні Віра замовила собі каву і 50 грамів коньяку. Повертатися у відділ вона не збиралася. Тут їй було затишніше. Віра розкрила свій блокнот і почала робити нотатки для сьогоднішнього інтерв'ю із заїжджим гастролером. Раптом у кишені запищала мобілка. «Віро, скоріше сюди!» – кричала в трубку Заріна. «З Ярославою нещастя!» Не допивши каву, Віра побігла до ліфту.